U luister na ons oogend stil thuis soos geleverd door pastoor Desmond Wessels van Grandfontein, sy weiwelstudie uh, as ook sy gedachte van die dag. Ons luister dan ook na pastoor Jan Wolkens van Mosterstaatbediening, sy oordenking en dominee Edelik Cornelissen van die engegemeente Bethem Noord, sy oogendbootschap. Die program wordt aangebied door Luther Venter. Een vrechtevolle dag wordt u toegewees. Vandag groet julle allemaal in die wonderlijke naam van Jesus op die geseene fantastische lekker maandagavond en welkom bij vanavond, Se Stap stapte die, die bybel Vandag kyk ons na Pesalm 93 5 verse, maar 5 verse wat gaan oor die grootheid van God, wat die naam van die Heere groot maak en het begin met die mooiste woorde, maar ook die grootste waarheid Die Heere is Koning Die Heere is Koning Het is woorde wat, as daar sykte oor jou leven gesprek is, die Heere is koning. As daar mens is wat bepaal, wat denk hulle bepaal jou lot, die Heere is koning. Hy is met hoogheid bekleed. Die Heere is bekleed. Hy het hom met sterke gegord. Ook staan die wereld vast so dit nie wankel nie. Sien, God is die reere, hoekom die wereld nie wankel nie. Verstaan nou die grootheid van God word die beskryf dat die aarde nie beweeg as gevolg van die grootheid van God nie. Hoe mysing is dit? Vast staan die troon van oudsaf, van ewigheid af is ie. Die alfa en die omega, die begin en einde. Daar word so mooi beskryf, dat dat die troon van die Heere staan vast, niemand kan het kom verander nie, die Heere is koning daar is niemand wat kan kom en aanspraak maak op die koningskap van God nie, en dan sien ons ook, van ewigheid af is ie, wat sê dat daar was niemand voor God nie, daar is niemand wat God gemaakt het nie, daar is niemand aan wie God antwoord nie, hier is absoluut kind van God, word die grootheid van God beklemd, en dan kom hulle en hulle praat van riviere in die see, in vers 3 sê hulle die riviere oor jere het verhef, die riviere het hulle gebruis verhef, die riviere verhef hulle geraas, dit sê dat die riviere maak die naam van die Heere groot en dan gaan het nou meer as die gebruis van groot geweldige waters van die golwe van die see is die Heere geweldig in die oogte en, en wat van so mooi is is dat die beskrywing word vir ons gegeen van die riviere wat die naam van die Heere groot maak en dan word al gesê dat die golwe van die see kom nie na by die grootheid van God nie nou kind van God, ek wil even vir oomlik net het jou ooit Het ooit by die see net gaan staan en geseen dat probeer hy water keer? Probeer daar gaan staan en kyk kan jy inpak maak om hy water te keer? Nou, die water kom nie na die grootheid van God nie. As jy oorals net kyk, is het net sê. So, Net vir een oomlik as jy dink, man, ek gaan net vannig die psalm lees, gaan dink aan die see, gaan staan by die rivier, wanneer hy, wanneer hy op sy sterkste net stroom af, net loop, en jy kan het nie keer nie, wanneer, wanneer die sluise oopgemaak word, en dan, dan, dan begin jy te besef, dat die riviere verhef, die koning van konings en die al van die omega. En dan vers 5, kom wel en sê, die getuienisse is baie betrouwbaar. Ja, soe, wat sal die getuienisse wees? Is dit wat die profete al gesê het, kan dat ook wees? Of is dit die bewys dat wie ook al die see gemaakt het is groot, wie ook al die riviere gemaakt het is groot, wie ook al die die aarde gemaakt het is groot. As ek om my kyk en ek kyk en jy reid dier bergpas of jy, jy kyk na hoe een berg gevorm is of jy kyk op na die jimmel en jy, jy sien hoe die wolke daar is die getuienisse is baie betrouwbaar. Die getuienisse is baie betrouwbaar. Die getuienisse is baie groot. En dan sê dit, Heiligheid pas by die huis, Heere, tot in lente van da En daar weer eens word die grootheid van God, gekoppel aan hoe heilig God is. Hoe heilig die Heere is, hoe heilig die Vader is. En hier is vir my, vir my, Hier is mooi psalm en, en wat gebeur baie keer as mense dalk ek kort psalm lees, psalm 93 in 5 verse is dat hulle so vannig dier het lees, dat dink dit het nie waarde nie, maar dit is psalm wat so mooi beskryf hoe groot God is. En dan sit jy vir oomlik terug en jy die volgende keer as jy by rivier staan, dan dink jy hierdie rivier verhef God en volgende keer as jy by staan, en vir die mens wat by die see blij, gaan staan morgenoog in by die see, en kyk na die golwe, en kyk na, hoe dit net, jy kan dit nie keer nie, jy weet nie waar het begin nie, jy weet nie waar het eindig nie, en jy, jy besef net dat, hierdie golwe, kan nie na by die grootheid van God kom nie, dis nie, dis amazing, en dan wanneer jy na die see kyk, en jy, jy kyk na die wolke, en jy kyk net om jou na, alles wat God gemaakt het, en dan besef jy dat, die getuienisse van God is betrouwbaar. So, daar is die getuienisse van wat God kan doen en wie hy is. Dit was so mooi vir my om vanavond dit met julle te deel. Kom ons sluie die oor. Vader, ons kom vanavond na u toe in die wonderlijke naam van Jesus. En wat toevoreig is dit. Jo, om net die die te kan deel, of vader. Ek denk nie ek of die skrybber van die gedeelte kan oor die woorde skat hee om die naam groot te maak nie, maar Die, die, die was so mooi vanavond, ja. ons kan jy nie beskryf nie, ons het nie die woorde skat nie, maar dankie jyre dat ons vanavond net vir oomlik kan staan. mag ons noor die selle kyk na een rivier of die seer nie, en mag ons altyd dink aan die grootheid, en, en, en, en hoe myzing jy is, en, en, en, en wat, jo, wat dit alles behels, die water, dat, dat, dat het dit verhef, dat het die naam groot maak, Omdat as ons kyk na die natuur, en ons kyk wat die natuur aangang, en, en alles hoe mooi en hoe groot, en, en vir hoeveel jare dit alles daar is, here, dan besef ons vanavond, die getuienisse is betrouwbaar. En wanneer dit kom by jy vader, dan leer jy vanavond weer vir ons, jy is heilig, jy is heilig vader. En mag ons as mens dit ervaar in ons gebedstijd en wanneer ons uitreik na iets en wanneer ons in, in, in, in kwaliteit met die spandeer en worship dat die heilig is. Goeiemorgen, groet julle allemaal in die wonderlijke naam van die soeper, die geseene fantastische lekker dinsdag oogend, en van oogendse gedachte van die dag, kyk ons nou die lewe van een man met die naam van David. Nou David was verwerp, een paar keer in sy lewe wat ons van weet. Eerstens het sy paan verwerp wat hy nie goed genoeg was om Samuel te ontmoet neen en um, hy was ook nie goed genoeg om gesalfd te wees as koning neen. Hy was verwerp dier sy skoen pa wat hom letterlik wou doodmaak, hom te spies gegooi nie een keer nie twee keer, hy wou hom doodmaak. Um, en dan op een manier het Absalom sy eie sien ook eindelijk verwerp. En wat doen David met sy verwerping? Hy maak een fout. Jy sien as jy baie lang verwerp word dan dan probeer jy die wereld terugkryf vir die verwerping wat plaasgevind het in jou eie lewe. En hy sien een vrou op die dak bad en hy dink dat hy het nou die kracht nou in sy handen, of die the power is nou in his hands, as jy verstaan in Engels, en hy, en hy kom en hy wil hy vrou vir homself uit. en om dit te doen moet hy haar man verwerp. Jy sien, ons wil dit wat aan ons gedoen is, wil ons nou terugdoen aan ander mens en sê maar as my beerd na. En die man het hom nie eens geken nie, die man het niks uit te waai gehad met sy verwerping nie. Ja, wel is het een groot rol gespeel in sy besluit en dit weet ons allemaal, maar David het later besef dat hy moet nie sy verwerping uithaal op iemand nie. En hy het twee keer kans gehad om versal dood te maak. En hy het nie na die geleentere gegryp nie, hoekom nie. Want hy het geleer, hy het geestelike groei en besef dat ek kan nie my verwerping op iemand uithaal nie. Ek moet boe my omstandighere uitstuig. En as jy gaan kyk na persoon in 23, dan sal jy sien dat David het geweet, wie het om nooit verwerp nie. Kom ons lees gaan. Die Heere is my herder en niks sal my ontbreek nie. Hoor wat sê vers 2? Hy laat my neerleen, groen by velde, na waters waar ris is, lei hy my een. Sien, daar is, Saul het om verwerp, Absalon het om verwerp, Um, sy pa het verwerp, sy boeties het verwerp, ek het nie eens na dit verwijs, nie ongevraag, wat soek jy jy, toe hy gooi leid gaan beklaai wat soek jy jy? So, daar was so baie verwerp, om het plaatsgevind het in Davidse lewe. maar David het een fantastische um, wonderwerk in sy leven raak gesien, is dat God het om nooit verwerp nie, en hy skryf dit, hy laat my neerle in groenwey velde, na waters waar is, as laie my een, oor vers 4, al gaan ek ook in een dal van doodskare weer, ek sal geen onheil vrees nie, want jy is met my, jy stok en jy staf vertroes my. So al het al die mense vir David geloos, al het hulle allemaal omverwerp, het God nooit vir David verwerp nie. En omdat God nooit vir David verwerp nie, omdat David het besef het, kon hy skryf, kon hy wel, kon hy persal in 3 en 20 skryf. Mag ek en jy, wat al verwerp is in ons lewe. Mag ons nie ons verwerping uithaal op ander mens nie. Mag ons nie, jy weet, die bybel dier, ons moet aan ander doen, wat jy nie in jousel wil gedoen en nie. Mag ons nie dit doen nie. En mag ons leer uit Davidse lewe uit. Ja, hy het die fout, hy het foute gemaakt. Maar mag ons leerheid uit sy lewe uit, dat die Heer ons herder is, dat dier ons hele lewe lang, al was ons waar ook al verwerp het, God was God nog altyd daar vir ons. Mag ons verwerping, wat in ons lewe plaasgevind het, mag dit, Uh, deel word van jou getuienis en nie jou bagase nie. Mag dit jou leer en, en help om mense beter te hanteer wanneer hulle verwerp word of wanneer mense mense verwerp om in verbeide raad te gee en te sê, weet jy wat, dis nie, dis nie wat die heren van ons verwacht nie. Eder as om te sê, ja ek was so hanteer en hou aanvallend te wees, maar eder is om om verskil te maak. Iewers moet die verwerping op. Kom ons sluit die oe. Vader, Ons kom van ogen na u toe in die wonderlijke naam van Jesus. Ons wil vir u baie baie, baie randkie sê vir van ogen sy gedeelte. Dank u, dat u al dit vir ons vars brood breng. Aan u al die loof en al die eer, ons is so liefie. Ek bid vir elke persoon wat al verwerping in die lewe ervaar het en wat tans verwerping ervaar. Wie weet dat hier die boodskap op tyd is in die lewe. Dank dat ons kan leer uit David sy lewe uit en ek bid dat u die woord op vruchtbare grond sal val en die verskil sal maak in mense sy lewe. Goedemorgen, ek groet u op die mooie naam van koning Jezus Die naam boe alle naam, maar daar is geen ander naam wat ons kan grootmaak en verheerlik nie En Jezus is ons koning en ons leidsman, ons formeerder Hy waar die pad voor ons uitgebaan het En vanmorgen kan ons rustig achter oor sit En dak ek koppie koffie en thee kry En saam hierdie paar minute geniet in die teenwoordigheid van die here als toer Jan Wolkens van Mosterdsaadbediening. Ons gaan bykie kyk na Jemja 5 en die opskrif sê help aan die wat uitgebid is. In nehemia 5 vers 6 tot 13, soos Esra 10 vers 7 tot 9, roep Jemja nou ook een volksvergadering in die reeseleem mekaar. Hy beskuldig die mense wat geld uitleend, daarvan dat hulle doen wat nie goed is nie. Die profeet Amos het al by Israel daarop aangedring om goed te doen. Hierdie mense leen echter op so n manier uit dat daar net kwaad en elende daarvan kom. Daarby sluit Nehemia ook homself en sy medeambtenaar aan. Al aan hierdie uitbidding moet daar einde gemaakt word. Hy laat amal een eed afle om hierdie prakteit te staak. Alles wat by die skuldenaars afgeneem is, sal aan hulle teruggegeen word. Hulle skuld bly nog wel staan, maar 1% daarvan word kwijtgeskeld. So herbou Nehemia nie net die meer van Jerusalem nie, maar ook die gesindheid in die harte van sy volk. Hy beweeg hulle tot geloofsintegriteit, eers waar mense sy geloof ook beteken dat hulle van mekaar omgee en vir mekaar goed wil doen, word die Heere recht gedien. Wanneer jy onbarmhartig is, met ander en meer kwaad as goed aandoen, is jy bezig om hulle te verhinder, om die Heere te dien. Soos die vooruitstaande hier die hulle volksgenote weerhoud het, om die meer vir die Heere te gaan bouw, en niemand wil dit op sy eigen gewete hee, dat hy tussen ander en God kom staan het nie. In Nehemia 5 vanaf vers 14 tot 19 neem Nehemia een voorbeeld soos Paulus in 1 Korinties 9 vers 3 tot 18 nie net uit geld uit die verkondiging van die evangelie wil maak nie, wou Nehemia ook geen persoonlijke voordeel trek uit die werk waartoe God om geroep het nie. Uit eerbied vir God het hy in die 12 jaar dat hy goveneer in Juda was dit nie op koste van sy volk gedoen nie. Hy het uit sy eigen zak die onhaal plicht van die gewoneer bekostig. So sluit hy die eed wat die volk gesweer het aan, en weerhou hy om daarvan om sy volksgenote op enige weise uit te buit. Hy roep God as getuie, dat daar by hom die rechte gesintheid aanwezig was. Uit gehoorzaam aan God het alles gedoen wat een rechtgeaarde dienstknef van die Heere verwacht word. Mag dit ook van my en jou gesê kan word, dat ons uit eerbied vir God gedien en geleef het saam met ander mense. Hemelse Vader, dankie dat ons vanmorgen uit te kan kom, kom, en dankie dat ons ook soos Niemeer kan wees. Heere, dat het nie gaan oor geld nie, maar het gaan oor die Koninkryk. Het gaan om die Koninkryk te populair, Heere. Heere, vanmorgen luister daar iemand wat hy uitrope het na hy toe. Jere en wat sê, hulle kan nie anhou nie, hulle, hulle weet nie wat, moore by hals nie. Maar as hy sorg vir die mos sê, dan sorg hy ook vir ons. En daarom bid ek vir hierdie persoon van moore, wat luister van moore, dat hierdie persoon sy anraak en sy versterk. Ek bid het in Jesus' naam. Amen. Goeiemorgen, lieve luisteraar, en weer eens baie welkom by vanochtendse oordenking. Ons gaan voort om na die inhoud van die boek Jesaja te kyk en vanochtend is ons focus op hoofstuk 64 versie 6 en 8 wat meld Ons het amal gewoord soos mense wat onrein is. Ons beste dade is soos vuil kleren. Ons is amal soos verdroogde blare. Ons word dier ons zondes weggewaai soos dier een wind. Ie is ons vader, jere. Ons is klei en ie het ons gevorm. Ons is amal die werk van ie hande, net tot sover. Van ochtendse oordenking is geskryfd dier Johan Smit en is afkomstig vanuit sy boek getiteld Jou God is Heer. Hy sê sonde en straf. Die eerste vraag wat geloofige mense vraag wanneer hulle in een of ander noodsituasie beland is of God nou bezig is om hulle vir sonde te straf. Sommedade krij jy die beeld van 'n kwaai straffende God en van neerdrukkende wette wat gehoorzaam moet word. Op grond van die twee tekstverse wat ons baas gelees het, moet ons toch toegee dat ons sommige elendes wel die gevolg van ons zonde is. Ja, die Israelite het hulle status als verbondsvolk griewelik tot skande gemaakt. Israel het hulle na hartelis met huidense praktijke bezig gehou en Godse voorschrift in die wind geslaan. Wat lees ons wat doen God toe? Niks. Hy laat mense toe om te kies. Dat hulle in ballingskap weggevoer is, is gewoon nie die gevolg van hulle eie verkeerde gees is. Daarom dat die profeet moet belei, waar hy sê, ons word dier ons zondes weggewaai soos dier een wind. Maar dan lees ons treed die profeet ook weer in met die geloosbeleidnis dier te skryf, Ie is ons vader, jyre, ons is klei en ie het ons gevorm, ons is amal die werk van ie hande. Menende? Ja, goed jyre, Ons het gesondig, ons beleid het, maar ons weet ook dat ons die kinders is. Meer nog, ons is die skepsels, klei in die hande. En dan focus hy op die beeld van kinders en klei, waar hy sê dit is 'n beleidnis van een verbondenheid met God. Kinders wat hulle vader sy gesag erken, maar ook sy verzorging geniet. En klei om bereid te wees om dier God gevormd te word. Kinders wil nie altyd klei wees nie hylle wil hylle eie ding doen, en dis dan, wanneer die verhouding met die vader, soveel keer verkeerd loop. Almachtig jy hemelse vader, baie dankie vir die oordenking, aan die begin van jy niewe geseende dag. Ons bid, jyre, dat jy by ons sal wees tydens al ons doen en late, en ook so by elke... By, ...by, my hier, terwyl die skadi stap Laat aan sielig my donker wat bestra Na die ochend stilte tyd Soos ons aangebied Heer Dovrie Erik Cornierissen Van die NGE gemeente Bethlehem Noord Ons nooi om elke ochend Om acht uur By ons aan te sluit Vir ons dagelikse stilte tyd Bootskap Vreugdevolle dag Word die toegeweens Tot morgen, Om acht uur Tot ziens Doe dit geen aang ver my ek sien die vuur van hier